Два я чекав двадцять хвилин, а здалося довше лишався у схованці, доки голоси й гамір не затихли. Нарешті в голові моїй трохи прояснилося я виповз і повільно підвівся. Про те, щоб повернутися й оглянути труп, годі й думати. Калаган та його хлопці, може, й пішли, але точно залишили людей для охорони місця, Невезучих місцевих констеблів з найближчого поліційного відділку. Не заздрю я їм. На одному місцевому копу перерізали вночі горлянку в тангрі. Ні, моє перше завдання – позбутися ножа. Я й досі не розумію, навіщо його прихопив. Точно не тому, що хотів зберегти доказ. На ньому могли лишитися відбитки пальців убивці, але і мої також. Можливо, чимось мене зачепила форма. Лезо скоріше зігнуте, ніж вигнуте, 10-11 дюймів завдовжки – такі, якими були озброєні гурки під час війни, тільки з рукояткою, обтягнутою чорною шкірою, оздобленою орнаментом та інкрустацією у вигляді маленького срібного дракона. Гуркхи – війська не пальців на службі британської армії. Доцільно було б жбурнути його в хуглі. От тільки річка за кілька миль звідси, а я весь у крові, тож далеко в такому одязі не відійду. Потрібно перевдягнутися. Я пішов дахом, роззираючись навколо, і нарешті знайшов те, що шукав. Рухаючись зовсім тихо, я за кілька хвилин подолав відстань і незабаром уже перебирав білизну на мотузці, як та домогосподарка прискіпливо оглядає товари в імперії одягу Чакербатті на Боубазар. Індійці зациклені на ритуальній чистоті, і не лише свого тіла, а й одягу. Схоже, на цю зацикленість страждало все небіле населення міста, і в будь-який час половина чорного міста буквально потопала в морі розвішеної сушитися білизни. Вибравши сорочку, я обережно зняв свою і загорнув у неї ніж. Сорочка з мотузки була старою, виленілою та на розмір замалою, але я старанно застебнув її і підкотив рукави. Для завершення ансамблю поцупив чорну шаль, яку місцеві називали чадрою, накинув на голову та плечі, як це роблять старі жінки, і продовжив свій шлях дахами, доки не знайшов низеньке місце, де можна було легко зістрибнути на вулицю. Звідти я пішов на північ, до каналу Сьоркілер. Додав до ножа та сорочки цеглину і поклав пакуночок на депозиту чорні води, ніби якийсь індус, крашнаїд що приносить жертву своїм богам. Після цього взяв курс на захід, зупинився біля криниці, щоб умитися, і пройшов ще милючи більше до цілодобової стоянки рикш біля вокзалу Сілда. Я йшов, а в голові крутилася лише одна думка. Я мушу дізнатися, чому влаштували облаву. Не може бути збігом, щоб убили людину, і поліція моралі влаштувала першу за місяць облаву в Притоні в той самий час, що я там був. Годинник на коледж-сквер показував чверть на четверту. І невдовзі я вже повертав на премчанд Борол-стрит. Раненько. Здебільшого я вирушав додому з тангри не раніше четвертої. Ця іронія мене б розсмішила, якби не мрець, якого я там залишив. Я піднявся сходами до своєї кімнати і вставив ключ у замок. Усередині було темно. Втім, рухатися я мусив обережно. Квартиру ми винаймали разом з молодшим офіцером, «Не здавайся, Банерджі, а спав він дуже сторожко. Насправді звали його не «Не здавайся», а «Сурендранат». Власне, це означає король богів, та як і більшість імен королів, які ми вчили на уроках історії, вимовити його ніяк не вдавалося ні мені, ні більшості британських офіцерів на Лалбазар. Один старший офіцер перехрестив його на «Не здавайся». Того чолов'яги вже давно не було серед живих, а ім'я приліпилося. А вже ж хлопець знав про мою пристрасть до опію. Ми ніколи не обговорювали це, але дурним він не був і спочатку проявляв своє занепокоєння розпливчастими відкритими питаннями щодо мого здоров'я, до яких додавався такий погляд, яким на нас дивилася мати, коли ми поверталися додому після бійки. «Не скажу, щоб це щось змінило». Врешті-решт, він відмовився від питань, хоча час від часу я ловив на собі ті особливі погляди. Актуальнішим питанням був наш слуга Сандеш. Він також ночував у квартирі, хоча й спав на циновці під обіднім столом. Він мусив би спати в кухні, але скаржився, що та занадто велика і високі стелі викликають у нього безсоння. Зазвичай розбудити його я не боявся, бо навіть якщо йому кортить дізнатися, де це я вештаюсь ночами, йому вистачає клепки пам'ятати своє місце і не висловлювати свою думку. Та якщо він побачить мене у вбранні дружини іспанського рибалки, це може порушити навіть його монументальну байдужість. Я прокрався коридором до своєї кімнати і, опинившись у середині, замкнув двері. Крізь відчинене вікно сочилося світло молодого місяця, ніби серпанком, вкриваючи меблі. Темрява здавалася захистом, тож я вирішив обійтися без лампи, зняв із себе чадру і витяг із кишені штанів зім'яту пачку кепстенса і сірникову коробку. Я взяв сигарету, запалив її тремтячими руками і зробив довгу, глибоку затяжку. У кутку стояла моя шафа – велика дерев'яна конструкція, що є невід'ємною частиною більшості калькутських спалень. Якщо не зважати, що до однієї з дверцят кріпилося велике дзеркало, шафа була нічим не примітна. Тож цілком безпечно було розмістити в ній сталевий відсік із замком, що займав добру чверть шафи і містив кілька цінних речей, а також велику кількість сумнівних надбань. Поклавши недопалок у стару олов'яну попільничку на столі, я стягнув із себе позичену сорочку, запхав її разом із чадрою у сталевий відсік своєї шафи і замкнув його. Одяг потрібно спалити, але зараз для нього це найбезпечніше місце. Сховавши докази, я рухнув на ліжко і затулив обличчя руками, а сигарета лишилася тліти на столі.